Буравікаріо вже спала глибоким сном, коли у двері постукали. «Постукали тричі з великими паузами», – розповіла вона моїй матері. «І в тому стуці одразу відчувалося щось незвичайне, як буває завжди, коли вам приносять погану звістку». Вона відчинила двері, не вмикаючи світла, щоб нікого не розбудити, і в сяйві вуличного ліхтаря побачила Баярдо Сан Романа, незастебнутій на гудзики шовковій сорочці та якихось чудернацьких штанях на еластичних шлейках. Він був весь зелений, наче примара з жаского сну. Розповіла мені Пура Вікаріо моїй матері. Ангела стояла в тіні, отож мати побачила її тільки тоді, коли Баярдо Сан Роман схопив її за руку і витяг на світло. Вона з'явилась перед материні очі в подерті на клапті атласній сукні, обгорнута до пояса рушником. Пура Вікаріо подумала, що це вони зазнали аварії в автомобілі і тепер лежать мертві на дні якогось провалля. «Мати Божа!» – прошепотіла вона, похоловши з жаху. «Скажіть ви ще на цьому світі чи ні?» Баяр до Сан-Роман не увійшов, не мовив і слова, а тільки злегка штовхнув у двері дружину, а потім поцілував пору вікарю в щоку і озвався до неї голосом, у якому бренів глибокий смуток і водночас ніжність. «Спасибі за все, мамо!» – сказав він. «Ви свята жінка!» Тільки Пура Вікаріо знала, що робила наступні дві години, і вона лягла в могилу, не розкривши цієї таємниці. «Я пам'ятаю тільки, як мати однією рукою вчепилася мені в коси, а другою била мене з такою люттю, що я думала, що вб'є мене на смерть», – розповіла Ангела Вікаріо в розмові зі мною. Але й це вона робила з певною осторогою, і чоловік та старші дочки, які спали в інших кімнатах, не знали нічого аж до ранку, коли нещастя знайшло своє остаточне завершення. Близнюки повернулися додому незадовго до третьої години, терміново викликані матір'ю. Вони побачили Ангелу вікарію в їдальні, вона лежала до лілиць на канапі з посинцьованим обличчям, але вже не плакала. «Я перестала боятися», – розповіла мені вона, – Навпаки, почувала себе так, ніби знов оживаю після смертельного утупіння. І хотіла тільки, щоб усе якомога скоріше скінчилося, і я змогла нарешті поспати. Педро Вікаріо, рішучий вдачею, ніж його брат, схопив сестру за стан, підняв і посадив на стіл. Ну, дівчино, мовив він трясучись од люті, скажи нам, хто це зробив. Ангела промовчала, але не довше, ніж треба було, щоб подумки вимовити ім'я». Вона відшукала його в сірих сутінках пам'яті. Вона побачила його з першого погляду серед мішанини імен світу, цього і світу, і потойбічного, і кинула ним об стіну, а тоді, мов, приколола його туди несхибною стрілою, такого собі безпорадного метелика, чий вирок був записаний на скрижалях вічності. Сантьяго Насар», – сказала вона. Адвокат твердив, що убивство вчинено з метою захистити честь родини, і совісний суд погодився з цим мотивуванням. Брати заявили в кінці процесу, що тисячу разів учинили б так само за подібних обставин. Вони збагнули, яким захищатися ще від тієї миті, коли здалися на ласку своєї церкви за кілька хвилин після вбивства. Засапані брати вбігли до Плебанії, переслідувані по п'ятах гуртом розпалених арабів і поклали незаплямлені ножі на стіл перед отцем Амадором. Обидва були виснажені варварською працею смертовбивства. Їхні одяг та руки були в червоних плямах, а обличчя вимазані змішаною спотом і ще живою кров'ю. Проте священик згадував, що здалися вони йому з великою гідністю. «Ми вбили його умисне», – повідомив Педро Вікаріо, – «але ми не винні». «Можливо, перед Богом і не винні», – сказав падре Амадор. «Перед Богом і перед людьми», – заявив Пабло Вікаріо, – «то була справа честі». І навіть більше, розповідаючи про ті події, вони намагалися зобразити себе куди не месниками, ніж були насправді. Запевняли, ніби вони геть покололи ножами парадні двері будинку Пласі Делінеру і наполягали що слід полагодити їх за громадський кошт. У в'язниці в Ріочачі, де брати просиділи три роки в чеканні суду, бо не мали грошей, щоб заплатити заставу, найдавніші в'язні згадували їх як хлопців добрих і товариських але ніхто ніколи не помітив у них жодної ознаки каяття. А втім, як виявилося згодом, усе відбувалося зовсім інакше, і брати Вікаріо не зробили нічого такого, щоб убити Сантьяго на Сара Негайно і не перетворювати це вбивство на публічну виставу. Скоріше навпаки, вони робили все, що в людській спромозі, аби хтось завадив їм убити його, але їхні зусилля пропали намарно. Як розповіли мені, брати, через багато років, вони насамперед пішли шукати його в заклад Марії Алехандріни Сервантес, де були з ним до другої ночі. Цей факт, як і багато інших, не зазначений у протоколі слідства. Звичайно, Сантьяго Насара вже не могло бути там на той час, коли, як запевняють близнюки, вони подалися туди шукати його, бо ми всією компанією пішли прогулятися і поспівати серенади, але в кожному разі досить сумнівно, чи справді вони туди ходили. «Вони більше не поверталися відтоді, як пішли звідси», – розповіла мені Марія Алехандріна Сервантес. «І я знав ту жінку надто добре, щоб сумніватись у правдивості її слів. Зате достеменно встановлено, що брати пішли чатувати на нього в крамницю Клотіль де Арменте, де, як вони знали, можна було зустріти кого завгодно, тільки на Сантьяго Насара» то був єдиний відкритий заклад, пояснили близнюки вікарі слідчому. Рано чи пізно він мав з'явитися там, розповіли вони мені після того, як їх випустили на волю. Одначе кожен знав, що парадні двері будинку Пласі Долінеро навіть у день були взяті з середини на засув, і що Сантьяго Насар завжди носив з собою ключі від дверей чорного ходу. В ті двері він і зайшов коли повернувся додому, і коли брати вікарів вже понад годину чекали на нього з протилежного боку. І якщо потім, ідучи зустрічати єпископа, він вийшов на майдан крізь парадні двері, то це трапилося цілком несподівано. І навіть слідчий, складаючи протокол, так і не збагнув чого-небіщик, раптом відступив від свого усталеного звичаю. Жодне вбивство не знало такого широкого попереднього розголосу. Після того, як сестра назвала ім'я спокусника, брати вікаріо пішли в саш, де в окремій комірчині зберігалося їхнє різницьке начиння. І вибрали там два найкращі ножі: один для розрубування туш у 10 дюймів завдовжки і два з половиною завширшки, і другий призначений щищати м'ясо з кісток у 7 дюймів завдовжки і 1,5 завширшки. Брати загорнули обидва ножів в одну ганчірку і пішли нагострити їх на м'ясний ринок, де тільки кіно почали відкриватися деякі крамнички. Людей на ринку ще було небагато, але 22 чоловіки, це з'ясувалося потім на слідстві, чули, як брати говорили про свій намір. І всі 22 сходились на одному. Говорили близнюки Вікаріо не просто так, а щоб їх слухали. Фаустіно Сантос, їхній приятель-різник, бачив, як вони з'явилися на ринку о третій годині 20 хвилин, коли він тільки відкрив свій рундук з тельбухами і не міг зрозуміти, чого це вони прийшли в понеділок і так рано, та ще й у святкових костюмах із темної шерсті. Він звик бачити братів по п'ятницях і не в таку ранню пору, до того ж у шкіряних фартухах, які вони вдягли, коли збиралися різати свиней. «Я подумав, вони геть упилися, розповів мені Фаустіно Сантос, і тому сплутали не тільки час, а й день. Він нагадав їм, що сьогодні понеділок».